I september träder också beredskapsförfogande lagen i kraft. Den säger bland annat att den som har hästar, fordon, fartyg eller flygplan måste vid anfordran ställa dessa till förfogande för krigsmakten. Det inrättas också ett statligt organ för frågor om gengasdrivna bilar. Gengas är något nytt för bilförarna. Därför ordnas det speciella kurser bland annat i Stockholm och Örebro. Nils Gustafsson informerar. Deltagarna kommer att på varje platsen indelas i fyra grupper, vilka kommer att få olika tjänstgöringstider under kursen. Arbetet blir fördelat på två, fyra timmars pass som pågår från klockan sex på morgonen till klockan tio på kvällen. I samband med en mer allmän övergång till gengastdrift av våra motorfordon står även frågan om frambringande av ärfoliga kvantiteter för bildrift lämpliga träkål. Anskaffande av träkål ligger under statens vednämnd. Men redan nu vill gengasnämnden fästa uppmärksamheten på och ivrigt anmoda alla de personer som är förtrogna med kolning att snarast igångsätta en dylik. Även i modet kan man se oron i världen. Skons kilklack är kork istället för läder. Händerna hålls varma i den populära muffväskan och det långa håret hålls på plats i en chignon, en grovmaskig silkesnätsliknande påse. Men på huvudet sätter man gärna den moderna lilla postiljonshatten. En del skinn av säl kan förekomma mest som dekoration på kraftiga promenadskor som säkert går att dansa i till en liten melodi.